Три. Що ж, кажу я, схоже, ми маємо проблеми. Я сиджу за письмовим столом, повернувшись до ліжка. Восьмий згорбився і сів, упустивши обличчя в долоні. Я розумію його відчуття. Коли прокидаєшся після резервуара, здається, ніби одночасно страждаєш від жахливого похмілля, середнього ступеня прокази і додачу від кисонної хвороби. Невже? Так ми в повній дупі, сьомий. Гірше, ніж у дупі. Як ти міг це зробити? Я зітхаю, відкидаюсь на спинку стільця та розтираю обличчя руками. «Ти про що? Про те, що Берто заздалегідь записав мене в покійники, злякавшись, що його зжеруть, і нарятував мене? Або про те, що я завів усім купу незручностей, залишившись живим?» «Не знаю. І те, і інше. Чи не даси мені рушник?» Я скидаю рушник для руки з дверцят шафи і кидаю восьмому. Він абияк очищає обличчя і шию від більшої частини засохлої погоні, тре волосся. «Марно», – зауважую я. Він сердито поглядає на мене і продовжує терти. «Без тебе, знаю, козел. Я пам'ятаю, як ти в останнє прокинувся після бака, уявляєш? А ще пам'ятаю, як прокидалися шостий, п'ятий та третій, мабуть, всі. Але так чи інакше маю ті самі спогади, що й у тебе». «Не зовсім», – заперечую я. «Я не завантажувався майже місяць». «Дивно. За це окремо спасибі». Я зітхаю. «Не хвилюйся. Нічого хорошого ти не пропустив». Він ж бурляє в мене брудним рушником, вилазить із ліжка і йде до шафи. «З пранням ти теж не морочився, так?» «Схоже. Місяць видався важким». Восьмий дістає з верхньої полиці зношений светер та вітрозахисні штани. «Чистої білизни взагалі немає?» «Подивися під ліжком». Він обдаровує мене поглядом, сповненим ненависті і вгиди. «Та що з тобою сталося? Не пригадуй, щоб хтось із нас був свинею. Я ж казав, останні тижні далися мені непросто». Він встає на коліно, вивуджує з-під ліжка боксери, розглядає, тримаючи їх у витягнутій руці. Потім підносить трохи ближче до обличчя та нерішуче нюхає. «Та чисті вони», – запевняю я, – випадково тиснув під ліжку. Він знову кидає на мене сердитий погляд, відвертається та одягається. «Дякую», – кажу я, – «а то дивно дивитись, як я тут ходжу голим». «Ага», – погоджується він, – «мабуть». Він знову сідає на ліжко і запускає обидві п'ятерні у волосся, що злиплюся в одну масу, чорною, блискучу, як гуталін. Принаймні, йому хоча б вдалося роздерти їх на окремі пасма. Хоча, щоб шевелюра виглядала нормально, потрібно ще раз і два пройтися жорсткою щіткою. «Ну», – каже він, – «як тепер бути?» Я дивлюсь на нього». Він залишає волосся у спокої і відповідає таким самим прямим поглядом. Що? запитує він. Ну, ти ж розумієш, що виліс із бака помилково, адже я не помер. Якщо командування виявить, що ми розмножилися, його погляд стає жорстким та злим. Поясни, що ти маєш на увазі, сьомий. Та облич. Ми обидва знаємо, що я маю на увазі. Одному з нас доведеться зникнути. Якщо в довгій історії людства і можна знайти аналогію існування діаспори і створення Альянсу, то це, мабуть, освоєння мікронезії. Тихий океан не землі, всіяний крихітними островами, що віддалялися один від одного на сотні, а то й тисячі морських миль, і люди, які їх заселяли, добиралися туди веслами на 12-метрових з виносними балансирами. Коли новачки висаджувалися на черговий острів, їм треба було протриматися на тих запасах, що вміщувалися в човен, доки не виросте новий урожай. Ми, в принципі, перебуваємо в такій самій ситуації, тільки кораблів у нас трохи більше, а подорожі тривають набагато довше. До того ж, у нас немає впевненості, що насіння взяти з собою проросте на новому ґрунті. Внаслідок цього, серед тих, хто зайшов на ковчег, існує бездоганно дотримуване правило – товстонам у колоніях не місце. Відразу після приземлення на Нільфгеймі базова норма раціону становила 1400 кілокалорій на день на особу. Її могли збільшити при нестачі м'язової маси або важкій фізичній праці. З тих пір калорійність раціону урізали вдвічі, оскільки з невідомої причини на цій планеті нічого не хоче рости навіть на гідропоніці. До канібалізму ми ще не дійшли, але більшість членів екіпажу помітно охляло. З цього випливає висновок, хоча заборона на численні копію самого себе не є в Альянсі найсуворішим табу. Розраховувати на те, що в обід залишиться добавка і її вистачить ще на одного розхідника, не доводиться. Слухай, каже восьмий, якщо ти сподіваєшся, що я горю бажанням загинути заради тебе в люку для переробки біомусора, мушу тебе розчарувати. Розумієте, винен не на всі сто, але моєї провини в тому, що трапилося й зовсім 0,0%. Я починаю мірити кімнату кроками, але у відсіку три на чотири метри це не дуже заспокоює. Восьмий сидить на краєчку ліжка, уперше з ліктями в коліна, і чухає віски, шкрябуючи нігтями залишки погані з бака. «Треба не винуватого шукати, а вихід із становища», – кажу я. «Вб'ємо двох зайців одним пострілом, іди і сам стрибни у рециклер». Я мотаю головою. «Ня, навіть не розраховуй». Він непризна дивиться на мене і, скривившись виколупує з вуха, засохлу пробку з живільного розчину. «Але ж це несправедливо. Скільки я живу? Хвилин двадцять, не більше? А ти пожив, бадай, пару місяців, тож зникнути слід тобі!» У мене з'являється недобра посмішка. «Ні, кажу я. Навіть не намагайся мене цим шантажувати. Тобі тридцять дев'ять років, як і мені. Ти маєш всю повноту моїх пам'яті та досвіду за винятком тих тижнів, що я не оновлювався». «Та ти б навіть і не зрозумів, що недавно виліз із резервуара, якби не засохлий слиз». Він дивиться на мене. Я на нього. «Скільки б ми не сперечалися, сьомий, ми все одно не домовимося. Компромісу не існує згоден», – каже він нарешті. І, звичайно, він має рацію. Це не просто конфлікт, де один може зрештою поступитися. Ми на рахунок у ресторані ділимо. Я заплачу сьогодні, ти наступного разу. «Окей», – бадьоро відгукуюсь я. Як зробимо? Доповімо командуванню? Ні, поспішно запереджує восьмий. Погана ідея. Маршал і так вважає розхідників чимось протиприроднім. А якщо з'ясує, що ми роздвоїлися, то уб'є обох на місці. Все має залишатися між нами. правда, якщо ми зараз звернемося до Маршала, він найімовірніше скаже, що восьмий взагалі не повинен був з'являтися з резервуара, а тому його слід негайно повернути в стан біомаси. Мені хочеться повідомити йому про це, але я вагаюся. Мабуть, я його розумію. Справді, несправедливо відправляти людину назад у небуття, коли він ще до ладу не встиг витягнути слизи з вух після бака. Але якою є альтернатива? Я теж хочу в'їхати в, в люктрпозборника не більше, ніж він. «Послухай, – кажу я, – ми щось придумаємо. Дозволь мені помитися і передягнутися тут, а ти йди в хімічний душ на третьому, змиєш із себе залишки погані. Зустрічаємося за півгодини у рециклера». «Добре, – каже восьмий». «Через півгодини. Побачимося там». Він іде до дверей, відчиняє їх, але на порозі зволікає і обертається. «Гей, ти ж не заб'єш мене як худобу? Тобто ти не збираєшся зателефонувати командуванню, поки я в душі, і дати справі офіційний хід?» «Ні», – обіцяю я. «Цього я робити не стану, хоч впевнений, що рішення було б на мою користь. Ми самі все владнаємо». Він посміхається. «Дякую, сьомий. Побачимося за півгодини». І двері за ним зачиняються. Я прикинув, що насправді восьмому знадобиться не менше години. Слизи з бака – просто кошмар, змити його зараз практично неможливо. Та й хімічний душ – не найкращий спосіб. Я лягаю ненадовго подрімати, коли чую тихі стуки ту двері. «Заходьте!» – кажу я. Двері прочиняються, і в неї заглядає Берто. Обводить відсік поглядом і заходить усередину. «Привіт, приятелю!» – каже він. «Як самопочуття?» Берто сідає біля столу на те саме місце, де я сидів, коли виявив у себе кімнаті восьмого. Але на відміну від мене, насилу вміщається на сидіння. Він майже два метри на зріст. В колоніях першовідкривачів – це рідкість, члени команди зазвичай компактної статури і заради власної зручності і з метою ефективності. Мій зріст ледве дотягує до 185 сантиметрів, і я не вирізняюся із загальної маси. А Берто, крім того, що щільніше страждає від нестачі калорій, змушений вічно пригинатися і присідати, через що нагадує жука-паличника з блідим тілом і рудою головою. Я сідаю в ліжку і відкидаю волосся з чола. Розтягнуту кисть ховаю під ковдрою. Начебто нормально. Добре виглядаєш з огляду на те, що ти тільки з бака», – зауважує Берто. «Вже побував у митці зі щитками?» Я киваю. Він секунду пильно дивиться на мене, потім відводить очі. «Отже», – кажу я, – «що цього разу? Що трапилося із сьомим?» Берто хитає головою. «Брате, краще тобі не знати». «Хм, про що стого ти саме казав?» Він знову дивиться на мене. «Можливо, не пам'ятаю. Хіба це важливо?» «Взагалі важливо. Ось ти пілот, так? Який твої останній обов'язок перед загибелю?» Він зло примружує очі. «Повідомити причину смерті». «Правильно». У Розхідніків ті ж самі інструкції. Ось чому, що разу відправляючи мене на смерть, Маршал обов'язково змушує обновитися перед тим, як я відключусь. Я хотів би знати, що трапилося з сьомим, щоб у майбутньому не допустити тієї ж помилки. І коли вже нас застала така розмова, можеш заразом просвітити мене щодо того, що сталося з шостим. Щоб з ним не трапилося, певен якось переживу. Берто грає зі мною в витрішки, але не витримує, знизує плечима і відводить погляд». Думаю, що треба якось зіграти з ним покер на порцію обіду. Бреху не з нього ніякий. Шостий та сьомий загинули однаково, каже він. Затоптані повзунами. Добре. Де це сталося і чим саме я займався? Він зітхає. Зовні. Здійснював ці ідіотські обходи, вигадані маршалом. Останні кілька місяців ти з його подачі тільки тими зайнятий, що ходиш на розвідку у навколо купола і шукаєш місця проживання повзунів. «Особисто я не розумію сенсу, але складається враження, що командор просто одержимий ними». Зам'явшись, він продовжує. «Іноді мені здається, що ти ними одержимий. Як тільки він зробив це, лайно, ти скаржився, не перестаючи. Але приблизно через тиждень після того, як сьомий вибрався з бака, всі скарги відрізало. В останні два-три тижні ти мовчки салютував і йшов на завдання. Не знаєш, з чим це пов'язано?» Я заперечливо мотаю головою. «У мене в пам'яті немає останніх шести тижнів. Схоже, сьомий я оновлювався не надто регулярно». «Так», – зітхає Берто. «Він щось таке казав учора, перш ніж вимкнутись». Я чухаю підборіддя здоровою рукою. Хм, «Серйозно? Хочеш сказати у розпал нападу Рою Повзунів, готових розірвати його на частини, він журився з приводу того, що вчасно не завантажився?» Берто кілька разів відкриває і закриває рота, не в змозі видавити з себе жодного слова. Як риба витягнута з води. Мені доводиться стиснути зуби, щоб не зареготати. Брехун з нього і справді ніякий. Ну, ні, це було раніше. Нарешті, каже він. Мабуть, він мав перечуття. Перечуття? Ну так, накшталт того. Я міг би на нього натиснути, але мені самому є що приховувати. Тож залишаю подальше розпитування. Загалом, продовжує Берто. Учора вдень я скинув сьомого поряд зущеленою приблизно за вісім кілометрів від периметра. Він мав із собою вогнемет як завжди, треба було накидати карту місцевості та з'ясувати, де живуть повзуни, по можливості прихопити одну особу з собою для досліджень. На наступному колі я мав його підібрати. Але все пішло не за планом все пішло під три чорти не встиг я його скинути. Як вони вилізли зі снігу, тіло зграє. Двадцять чи тридцять тварин. Я завис прямо на цьому, але все сталося надто швидко. Його розірвали на частини, доки я розгортав маніпулятор завантаження. Я розумію, Берте не хочеться зізнаватись, що він кинув мене на вірну смерть. Таке зізнання може зруйнувати будь-яку дружбу. Мені просто цікаво, чи він розповість правду хоча б про те, як загинув шостий. Насправді я просто зайшов переконатися, що з тобою все гаразд. Підбуває він підсумок розмови. Подумав, що ми можемо швидко здати рапорт командування і піти снідати. Ось чого я точно не хочу, так це повідомляти про щось командування. Принаймні, поки що не влагоджу справи з восьмим. «Знаєш, – кажу я, – я жахливо вимотаний. Ти, звичайно, іди снідай, а я все одно збирався трохи подрімати. Коли прикинуся, відзначусь на охороні, а потім разом повідомимо командування». Він окидає мене підозрілим поглядом. Мабуть, здогадується, що справа не чиста, Зазвичай після бака я прямую просто до їдальні. Ніхто тут з доброї волі не пропускає прийомів їжі, а біопринтер залишає травний тракт порожнім. Коли прокидаєшся після відновлення, шлунок зсихається, ніби ти постив три доби поспіль. «Добре», – здається він. «Але не залежуйся, щоб синтезувати твою дупу з наших протеїнових запасів, вилучили солідний шматок. Командування хоче знати, що сталося, чому сталося і як ми плануємо заповнити дефіцит білка». Це друга твоя регенерація за вісім тижнів, тому тепер нам доведеться пред'явити вагому причину. Можемо просто розповісти, як усе було насправді? Берто хитає головою. Ні, тут краще виявити фантазію. Командування і так не задоволене скороченням раціонів. Незаплановане зменшення протеїну в системі їх не порадує, а маршал не захоче взяти відповідальність на себе, хоча ці безглузді виласки відбуваються за його наказом. Напевно, він буде злий, як чорт на тебе, що ти не зміг вижити і на мене, бо я не поліз в ущелину за твоїм трупом. Чесно, якщо так піде далі одного дня, він просто не підпише наказ про твою регенерацію. По спині у мене пробігає холодок. Може, це і є перечуття? Гей! – гукає він. Мікі, у тебе все добре? Ти кепсько виглядаєш. Я тру очі правою рукою. Сподіваюся, він не помітив, що за весь час нашої розмови я жодного разу не витягнув з-під ковдри ліву. «Ага», – кажу я. «Все нормально, просто потрібно проспатись після бака. Зустрінемось в їдальні за годину». Він критично оглядає мене, встає, нахиляється і поплескає по коліну. «Молодець, приборожу тобі порцію білкової пасти». «Дякую, Берто, ти справжній друг». «До речі», – кидає він, перш ніж зачинити двері. «Я не міг не звернути увагу, що ти весь час тримав руку на своєму хазяйстві. Ти з цим обережніше, а то Неша почне ревнувати». «Так, Берто, знаю». «Але дякую, що поділився. Немає за що. Побачимося за годину». Коли за ним замикається замок, все ще чути, як він хихикає в коридорі. За останні вісім років я помирав шість разів. Можна би і звикнути, скажете ви. Заради справедливості маю зауважити, що одна із смертей була несподіваною, ще одна стала результатом НП, а останній мій попередник не оновився перед смертю. Я пам'ятаю лише те, що завантажено на згадку, тому що трапилося з попередними версіями мене знаю тільки зі слів Неші Берто або по відео з камер спостереження. Три інші смерті були сплановані як належить. За протоколом розхідник зобов'язаний завантажити оновлення якмого ближче до кінця з тієї причини, яку я назвав Берто. Наступному втіленню необхідно знати, від чого загинуло попереднє, щоб надалі постаратися цього уникнути. Коротше, можна сказати, що відчуття порожнечі в животі, що накотило зараз, знайоме мені краще, ніж більшості людей. І в той же час перечуття близької смерті не схоже на всі попередні рази. Хоча б тому, що ті міки були повністю впевнені, що помруть. Зараз, якщо, звичайно, восьмий не збирається сунути мені ножа під ребра, шанси я маю в 50 на 50. Мені не надто подобається нове відчуття. Коли точно знаєш майбутню долю, на душу сходить свого роду умиротворення – Імовірність того, що сьогодні я можу вижити, однаково наповнює мене тривожним очікуванням та відчайдушною надією. Однак разюча відмінність полягає навіть не в цій невизначеності, а в тому, що до цього самого дня, щоразу, коли я вмирав, я продовжував вірити байкам про власне безсмертя, якими напхали мені ті, хто мною розпоряджається. Я знав, що не пройде й кількох годин після загибелі Мікі-3, як Мікі-4 вибереться з бака, і легко міг уявити, що в обох випадках це буду я – ніби я просто заплющив і знову розплющив очі. Якщо я помру зараз, ніякий наступний «я» з бака не вибереться. Він уже тут, і, незважаючи на зовнішню схожість, восьмий аж ніяк не моя копія. Якщо чесно, здається, я взагалі йому не подобаюся. Рециклер знаходиться на нижньому рівні купола в протилежному боці від мого відсіку. Правду кажучи, йти туди недалеко, але сьогодні шлях розтягується до нескінченності. Коридори порожні, і я, проходячи ними, чую лише звук своїх кроків і шум крові у вухах. Я не можу знайти раціонального пояснення, але нутром чую, що все складається не на мою користь. Останні кроки перед входом даються так важко, наче схожу на ешафот. Біорециклер – душа і серце будь-якої першопрохідницької колонії. У нього скидаються всі наші фекалії – Черешки помідорів, картопляні очистки, кролячі кісточки і недожовані хрящики обрізків нігтів і острижене волосся, використані носові хустки і кірки з болячок, а зрештою і наші трупи. Після переробки він видає я натомість поживну протеїнову пасту, вітамінний коктейль та добрива для рослин. Ніхто не прагне харчуватися однією біомасою з рециклера, але за несприятливих умов колонія може нескінченно довго існувати лише за рахунок неї. Принцип роботи рециклера полягає в тому, що він розбиває на молекули все, що скидається в люк для трупів, а потім з'єднує назад будь-що згідно з заданою специфікацією. На це витрачаються непростойно величезні обсяги енергії. Але наша електростанція – це двигун зорольоту, який працює на антирочовині. Чого-чого, а енергія у нас завжди в надлишку. Я закінчую вводити код допуску на контрольній панелі, коли входить восьмий. Піднявши захисний кожух, я натискаю на велику червону кнопку, і в центрі приміщення розкриваються пилюстки затвора. Про такі речі, як люк для трупів, ми намагаємося думати якмога менше. Я бачив його відкритим лише кілька разів, коли мене призначали черговим зі збору сміття, але ніколи не заглядав усередину. Не знаю, як ви уявляєте собі все пожираючу пащу топки, що розпалюється антиречовиною. Може, на вашу думку, з неї виходять ревуче полум'я чи серчані випари? але насправді вона працює безшумно, нічим не пахне і виглядає акуратно навіть гарно. Спочатку бачиш просто плаский чорний диск, потім поле, що розсіюю матерію, починає захоплювати порошинки, і вони зникають у яскравих спалахах, які кружляють над ним подібно до слітлячків. На вигляд зовсім не страшно. Набагато приємніше розвіятись, ніж бути розірваним на частини повзунами. «Ну що?» – каже восьмий. «Ти готовий?» Я знизу плечима. «Думаю, так». «Якщо чесно, зараз я шкодую, що ми не винесли це питання на суд начальства, але давай вчинемо, як задумали». Він усміхається і плескає мене по плечу. «Ти добрий хлопець, сьомий. Шкода, що доведеться засунути тебе в цю дірку. Моє серце дає збій. Тобто засунути». Посмішка сповзає з восьмого. «Ну сам подумай, ти що хочеш, звалитися в люк, перебуваючи в свідомості?» Хм, значний аргумент. Трупи по-справжньому померлих поринають у люк досить повільно». Я не знаю, яка насправді максимальна швидкість поглинання, але при будь-якому значенні, меншому нескінченності, найрозумніше бути непритомним чи взагалі мертвим. Восьмий встає поряд зі мною і заглядає у люк. Знаєш, каже він, ти все ще можеш вчинити як порядна людина і добровільно усунутись. Звісно, погоджуюся я, і ти теж. Він обіймає мене однією рукою за плечі. Але цього не станеться. Так, схоже на те. Диск знову чорніє. Напевно, пил закінчився. Восьмий відхаркує слиз із бака і спльовує на диск. Він яскраво спалахує, торкнувшись краю поля. Секунду шипить і зникає. Можливо, процес не такий безболісний, як я думав, зауважує він. Точно, кажу я. Знаєш, я міг би задушити тебе перед тим, як зіштовхнути вниз. Він посміхається. Дякую, Сьомий, ти просто втілення людинолюбства. Ми стоїмо і мовчимо. Таке почуття, що рука восьмого у мене на плечі стає важчою з кожною секундою. Нарешті я скидаю і повертаюся до нього обличчям. Якщо ми готові, почнемо? Мабуть. Він піднімає ліву руку, я праву. Ми одночасно стискаємо кулаки і починаємо відлік. Один, два, три, давай! Спочатку я задумав камінь, але, почувши команду, зрозумів, що він – це я. Значить, він загадав те саме. Тоді треба вибрати папір, а? А раптом він також про це подумав. Тоді він здогадається, що я виберу папір і викине ножиця. Це повертає мене до каменю, що й непогано, бо поки я думаю, я так і не розтиснув кулак. Я дивлюся вниз. Він викинув розкриту долоню. «Мені шкода, брате», – каже він. «Ага, шкодує він. Ну, дякую, мудила».